Namun sebelumnya kami teruskan kembali pelajaran tajwidnya di halaman 28 mengkaji tentang hukum mim mati ini ya. Jadi jangan salah, ada la mati, ada mim mati, ada huruf mati jadi banyak. Jadi harus jelas dulu. Nun mati atau tanbin itu di halaman 14. Ini mengkaji tentang mim mati. Mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah menjadi 3 bagian atau 4 bagian ya. Pertama, mimati ketemu dengan mim itu idgum mimi atau idgum mutama silen. Mimati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Nah, selainnya ini nanti ada mimati ketemu waw dan fa. Idharnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Itu ada le lebihnya ya. Sebetulnya, Bisa mimati ini dibagi bagi tiga juga sama. Satu mimati ketemu mim idghom mimi, mimati ketemu baikh bashawwi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar sudah cukup. Ha, tetapi kalau ingin ditambahkan di dalam idhar itu di dalam kan huruf itu semua dua lapan. Dikurangi dua berarti dua enam. Nah, dua enam ini ada waw dan fa. Nah, kalau mimati ketemu waw dan fa, idharnya bukan hanya idhar saja. Idhar syafawi, syafawi itu syafatain, bibir yang sangat. Jadi, jangan ditahan, Jadi diidhaharkannya harus begitu jelas. Yaitu. Di halaman 29 penjelasannya... Mimati bertemu dengan sesuatu huruf jayyah ini ada tiga hukum. Yang pertama idgom mutama atau disebut juga idgom mimmi. Diri sume ini sudah dituliskan di hal mulai nomor uh, 30. puluh. Idgom mimmi iaitu hukum mimati apabila mimati bertemu mim hidup itu di sini ada penjelasannya dua puluh lapan dua Kemudian uh, yang nomor 31-nya. Di resuma atau di ringkasan yang sudah kami susun ada ikhfa syafawi, ikhfa syafawi yaitu mim mati. Apabila mim mati ini bertemu dengan ba yang hidup, halaman 29. Di diktat kita, diktat B itu mulai halaman 23, 23, 24, 25 itu tentang hukum mim mati. Mim mati ini disebut juga idghom misli, mata atau idghom mimmi. Mana contohnya? Mimati ketemu mim yo krijo na zulumat. min al zulma. mimati ketemu mim hidup, yo hum. na home home nak. Itu mimati ketemu mim hidup itu disebut idgom, Mimmi, atau idgom misli, atau idgom mutamasilin. sama aja. Wa malah home min al sirin, mimati ketemu mim mana lahum? home to, mimati ketemu mim hidup ya yeah. itu idgom. Mimi itu mungkin Min amrikum mirfakut juga sama. Mimati kata mim Lahum al falah itu juga sama. Rabbihim yaqol mimati kata mim Itu cara pintar. Wah cara pintar ada lagi. Ada cara benar. Cara benar, kalaupun enggak tahu namanya, tapi benar. Benar ya benar. Selamat gitu ya dunia akhirat insyaAllah Kalaupun enggak pintar. Bagaimana kalau cara benar? Kalau cara benar, dicetakkan Indonesia, tapi syaratnya. Kalau menemukan huruf mati, bertemu dengan huruf hidup yang ada tasjidnya, bacanya di apa? Dilebur, diidgomkan, dimasukkan. Idgom apa? Yang gak perlu tahu orang cara benar, yang penting benar. Kalaupun gak tahu, gitu. Di sini kok gak ada tasjidnya setelah mim mati ketemu mim? Iya, eh karena ini cara pinter memacunya. Jadi kalau di Quran cetakan Indonesia... Kalau menemukan huruf mati, apa saja huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di huruf hidup ada tasjidnya, diapain, bacanya dimasukkan, dileburkan, mau la mati, mau nun mati, mau mim, mim mati, atau huruf mati, kan gitu, gitu ya. Itu cara benar, cara pintar ya harus tahu. Kalau mim mati ketemu mim idgom mimi. Kalau nun mati ketemu mim bukan idgom mimi kalau nun mati, nun mati ketemu mim idgom bigunnah. Kalau nun mati ketemu nun itu idgom bigunnah juga. Kalau lam mati ketemu lam dan ro idgom, idgoming idgom anje tidak disebutkan idgom apa tapi umumnya di situ lam mati itu idgomnya idgom lam fiil karena umumnya lam mati ini adanya di di kalimat fi'il kemudian nomor 9, nomor 2, ikhfa syafawi ikhfa syafawi ini kalau mim mati bertemu dengan ba mana? bacanya sama seperti membaca ikhlab, ikhlab juga bukan mim lengkap, mim sempurna mim bakdi bukan, mim bakdi sama juga seperti non mati atau tanwin berhadapan dengan fa, ikhfanya enggak uh, banget, itu sama uh, membacanya seperti ikhfa syafawi Ba'as bah tung tung Bibirnya tidak nutup Punyi M tapi samar Mi mati ketemu Ba kan Fa'as bah tung Bini mati Kan buhung bau Itu mi mati ketemu Ba Hukumnya Ikhba syafawi, gitu, ya Banyak yang enggak ngeh di sini Kalau kita nanti coba-coba eh, setelkan um, pembacaan Al-Mushabul Murattal baik Al-Matrud ataupun Al-Huzaifi ataupun eh uh, suara yang banyak lagi syekh-syekh yang dari uh, Arab Saudi itu ihwasapau-nya itu kelihatan gitu nambang <tuh> gitu nambang bil haq bas bathong bini amati kalbah basil basil itu ikhfal syafawi, kalau mimati bertemu dengan mbak di resumen kita, di ringkasan kita nomor 31. Apa ikhfal syafawi itu hukum mimati apabila mimati bertemu dengan ba hidup. Hanya itu ada tiga, mimati ada juga yang idhar kalau ketemu selain mim dan ba Selain apa? Selain itu ya lihat huruf hijaiyah itu kalau di buku Masud Syafi ini tentang huruf hijaiyah ini di sini di halaman 9. Coba dilihat halaman 9-nya ya. Tuh. Di halaman 9 kan ada Huruf hijaiyah itu alif ba ta sa jim ha kha dal za ra hingga akhir hingga ya. Apa yang dimaksud selain ya selain mim dan ba? Berarti apa? Mim mati ketemu alif itu idhar, mim mati ketemu ta, ketemu sa, ketemu jim, ketemu ha, ketemu kha, ketemu dal, ketemu zal, ketemu, ketemu ra, ketemu zai, ketemu sin, ketemu shin, ketemu shad, dad dan sebagainya pokoknya yang bukan mim dan ba itu dibaca Idhar. Kenapa harus dibilang begini Karena ada dulu ibu-ibu Mimati ketemu Mim idgomimi. Mimati ketemu Pak Ikhpa Syapawi Mimati ketemu selain Mim dan Pak Idhar Apa sih bu selain? Nggak tahu Nah loh Oh enggak, enggak ngeh dia. Gitu ya. Jadi selain mim dan ba itu ya huruf hijaiyah yang 28 itu berarti mim mati ketemu huruf yang ada yang 26. 26 yang mana ya selain mim dan ba itu dibaca idhar. Nah, yang 26 ini di dalamnya nanti ada idhar syafaawi kalau mim mati ketemu waw dan fa itu ya. Di halaman 30 contohnya ada Walahum azab, tu mimati ketemu Ain. Itu idhar. Idhar saja, tidak sapawi. Madum, tu mimati ketemu tak. Min amrina, min am, am, tu mimati ketemu roh. Kam, kam, mimati ketemu lam. Kam, labistum. Kalau dihentak, dihentak itu cara latihan saja. Agar tidak dibaca idgum. Tapi enggak boleh dihentak bacanya. Kam, kam, labistum. Wahum. Kufar, itu cara hentak ya Dia dihentak untuk mem membedakan mana idhar, mana idgum Hum khair, mimati ketemu khu Hum syarun, mimati ketemu shin Hum ya'lamun, mimati ketemu ya Alam ya'lam, mimati ketemu ya Di resume kami sudah dituliskan di nomor 32 Ya Hukum mim mati apabila mim mati bertemu selain mim dan ba, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba itu harus dibaca irhar. Irhannya idhar hukum mim mati, tapi jangan salah karena ada irhar non mati atau tanwin, ada idhar hukum la mati. Nah lo harus paham dulu Kemudian di halaman 30 ada Idhar Syafawi Idhar Syafawi ini hukum mimati apabila mimatinya bertemu waw dan fa Itu di resume, diringkasannya ringkasannya nomor 33 ya Di buku ini, di buku masud Yusuf halaman 30 Dan di diktat, diktat B itu mulai 23, 23, 24 itu tentang hukum mimati Ada Idgom Misli, Idgom Mimi, ada Idhar Syafawi, ada ikhfa Syafawi Itu ya Idhar syafawi, kalau ikhfa syafawi, ada idhar saja, idhar syafawi yang mana di halaman 30 itu bila mimati bertemu dengan waw dan fa, coba lihat, idhar yang sangat, wahum, saking tidak bolehnya dibaca ikhfa atau idgom, karena apa, banyak ibu-ibu atau murid-murid e, ini yang kadang-kadang di Anggapnya ikhfa. Kenapa? Mimati ketemu fa itu dianggapnya nun mati ketemu fa. Kalau nun mati ketemu fa, iya ikhfa. Ini kan mimati itu. Mimati ketemu fa idhar syafa, wi idhar yang sangat. Wahom fiha. Latihannya begitu. Lahom fil akhirah mimati ketemu pak. Ennahom fiqun mimati ketemu fa. Rabbikum kam warah mah mimati ketemu wow a'akrarum wa akhadtum mimma takatmu waw 'alaihim waladoll limma takatmu waw itu untuk melatih Oh jangan jangan sekali-kali dibacanya 'alaihim waladoll ghairil maudu bi 'alaihim waladollin itu hanya untuk membedakan saking tidak bolehnya dibaca idgham harus dibaca jelas dibaca idhar idhar itu pengertiannya jelas jelas dibaca apa ada hurufnya karena di sini hukum mim mati bunyi mimnya jelas kalau nun mati bunyi nun matinya jelas kalau lam mati idhar lam, lamnya jelas lam matinya begitu itu hukum mim mati jadi mim mati ketemu mim idgham mimmi Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi mim mati ketemu selain mim dan ba berarti nota bene hurufnya 26 itu adalah idhar di dalam idhar ini di dalamnya ada waw dan fa waw dan fa itu idhar juga tetapi dibacanya yang sangat idhar syafawi disebutnya itu ya tentang hukum mim mati sedangkan di halaman 31 itulah Fad Allah. Lafadz Allah Buddha membelajarnya. Lafadz Allah itu ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Itu ya. Kapan dibaca tebal? Kalau sebelum Lafadz Allah-nya baris atas. Baris di atas apa? Fathah dan domah. Lafad Allah dibaca tipis kalau baris bawah. Kalau sebelum Lafadz Allah-nya berbaris kasroh. Di resume kami, di situ sudah ada di nomor... 34 Hukum melafat Allah Tabkhim Dibaca tebal Apabila sebelum melafat Allah berbaris di atas Yaitu Fathah dan Duma Lihat halaman 3132 ini yang kita tengah baca Hukum melafat Allah dibaca tipis Tarqik Apabila sebelum pada Allah berbaris di bawah, yaitu kasroh itu. Dilihat halaman 32, 31 bagan, 32 penjelasannya. Lafadz Allah dibaca dua tabkhim. Lafadz Allah dibaca tabkhim tebel berbunyi Allah berbunyi O tebel. Ya. Apabila sebelum pada Allahnya ada huruf yang berbaris di atas, ada domah dan fathah. Bukan hurufnya yang dilihat di sini. Yang penting barisnya mana Rasulullah bukan lamnya tapi domahnya itu rahmatullah domah kan sebelum lafal Allah nasrumi minallah bukan nunnya tapi fathahnya yang tarqiq lafal Allah berbunyi a berbunyi tipis berbunyi Allah berbunyi tipis sebelum lafal Allah ada kasrah mana Anggota bukan bi nya tu anggota billah, di bawah ba ada kasroh bukan ba nya tapi kasrohnya yang penting Bismillah bukan mim nya tapi kasroh di bawah mim Visa bilillah bukan lam nya tapi kasroh di bawah lam itu atau nanti lillah langsung di lafad Allah nya sebelum lafad Allah ada itu sebelum lafad Allah baris bawah tipis sebelum lafad Allah baris atas tebel baris atas fat dan domah itu dipahami ya tentang lafad Allah pelajaran yang Mudah, paling mudah, tapi kalau enggak enggak banyak orang yang salah, ya, Bismillah, kenapa Bismillah, iya kan Allahnya, orang Islam Allah, bukan Allah, hehehe, <Glain> enggak semua, kadang membaca, kalau sebelum lafad Allahnya baris-baris di bawah, jangan Bismillah, Bismillah, itu di diktat B, ada di halaman 34 tentang lafad Allah ini, jelas ya lengkap, dibeli warna pula, warna-warnanya untuk membedakan.